Протирав по дитячому кулакому очі, Намагаючись перш за все зорієнтуватись В цьому незвичному весняному краю. Японські черешні розкотилися перед ним Пишними рожевими клубками по всьому підгір'ю. Внизу, мов би припливши з далеких зелених рівнин, Пришвартувалась до гір Словацька Грінава. Витягнувшись понад шосе, Ледве видніється вона черепичними дахами споміж садів. Густо розкинула над собою білі снасті, напнула сяючі вітрила, легко зависла на них, готова поплевти вдалечінь при найменшому вітрі. Куди поплевеш, Грінаво? На рівнинах за селом розгортались густо помежовані поля. Ледве мріли на шляхах волки підвід, пролітали машини, сліпучо зблискуючи на поворотах до сонця склом кабін. Рухливі марва невпинно перебігали на далекому обрії, мов лави прозорих атакуючих військ. Оце й я розумію, що весна думав Сагайда задоволено. Роту він наздогнав кілька тижнів тому на гроні. Тоді весна ще тільки натякала про себе, висилаючи вперед своїх зухвалих розвідників, гомінливі буйні ручаї по південних схилах рік. А ось тут, в словацьких гостинних вісках, весна розгорнулася повністю, рушила полкам назустріч своїми соняшними прекрасними силами. Примітка в вісках, селах. І, поки з'єдналися з нею, мов дві братні армії. Грінава гула внизу, як вулик, вперше виставлений після довгої зими на сонце. Бійці та словаки групами роїлися по селу, юрмалися на майдані, незважаючи на ранню пору, то в одному кінці, то в іншому зривалася пісня. Біля мінометів не було майже нікого. Лише кілька бійців чистили зброю, та походжав між ними свіжовиголений Денис Блаженко, зазираючи в стволи, ревно дошукуючись плям. «Де народ?» – голосно звернувся до нього Сайда. «Всі там!» – махнув Денис рукою на село. «Мітингують із словаками та словачками. Їхні партизани з гір виходять. І комроти там?» Комроти в полку. Пішли з вардії лейтенантом відбирати поповнення. Прийшло? Нібито. Сайда скинув кітель, скинув сорочку і став миватись, обливаючи себе водою до пояса. Денис щедро лив йому лоскотну воду з відра просто на спину, а він, солодко вигинаючи хребет і ржав, перхався на всі боки. Нічого мені комроти не передавав. Вони вас обидва тягли за ноги, Ніяк не могли добудитись. Потім кинули, засміялися. Хай кажуть, хоч раз поспить для експерименту, скільки влізе. Казали, що ви три дні можете спати без просипу. От ще мені експериментатори. Засміявся Сагайда, і, збивши на бакир свою кубанку, всівся біля термоса, де йому було залишено сніданок. Сідайте, Денисе. Рубанем, тут вистачить. Ні, я вже... Як хочеш, а я повеселюсь. Після сніданку Сагайдай собі подався до села. Ішов на простець, то пірнаючи в білу тінь розквітлих садів, то знову видираючись на залиті сонцем розпушені виноградники. Вітався з знайомими офіцерами, що, порозувавшись, снували по терасах підгір'я і, перекидаючись жартами, вперше пробували голими підошвами. Приємно лоскотливу, теплу землю. Двоє незнайомих сагайдій бійців, сидячи під деревом, мирно бесідували, не сьорбаючи з казанка свіже, ще напухирене пишним шумом молоко. Ось ти кажеш, Мартинов, помста, зненависть. А по-моєму, не лише зненависть, а й любов рухає армію вперед, говорив один з них в погонах сержанта. Насамперед, любов. «Любов до всіх поневолених, до всіх трудящих людей на землі!» «Нею ми сильні, Мартинов! Ось у чим суть!» «Філософи!» — приязно подумав Сагайда, проходячи непоміченим повз бійців, в супереч власній звитці, не зганяючи їх окриком, щоб вітали його. «Любов рухає армії!» «Хм! Закрутив!» — посміхнувся Сагайда — пригадуючи, що колись уже чув щось подібне від Брянського. Тоді він лише поголозував і слів друга, і назвав його ні з того, ні з цього спільнозою. А сьогодні ці слова чомусь припали Сагайді до серця. Починалися окраїні подвір'я Грінави. Тут було зовсім затишно, і ніщо не нагадувало Сагайді про війну. Кут-куда, коли кури, шукаючи гнізд, щоб знестися. Підіймалася в парниках розсада. Лише за спиною, десь далеко, зелене громаддя гір погуркувало глухим громом. Невже там ще точиться бій? Невже він, Сагайда, тільки тимчасово вибрів із цієї темної спеки війни і опинився поза гуркотом, поза димом та кров'ю серед цих садків, Серед світу і сонця, мов виплеснутий у вісні на якийсь сонячний острів. Владий пане, з рядки через подвір'я, до нього дрібно поспішає старенька згорлена словачка. Просім вас, не мініть мої господи, завітайте хоч на єдну хвильку. Вона стоїть навпроти Сагайди, маленька, мов на межі. Весь час жалібно і невпевнено посміхаючись. моєтні люди днес відчинили пивниці, Частують драгих висвободителів, Губи бабусі скривджено засіпались. А я, убогословачка, ніч не мам. Герман повиїдав, полипивав шецько. Але мені також хочеться приймати гостя. Руського вояка. Посадити його на красному місці. Не погребуйте мною. Зайдіть, но. Сагайда схвильовано засопів. Чого ж? З радістю зайду. Бабуся дріботіла поперед до хати, Весь час озираючись. Не хотіла впевнитись, Чи офіцер справді так іде. Скрипнули двері. Відчиняючись навстіж, заспівали на все подвір'я просім. В хаті було як у вінку. Хоч у Бог і справді виглядала тут з усіх кутків, однак вона мов згладжувалася дбайливою, якоюсь снотливою чистотою, що лежала на всьому. Стіни, розписані виноградом, на вікнах квіти в лечиках, від порога до самого стола. Прослався барвистий домотканий килимок, видно тільки сьогодні покладений. Частина кімнати була відгороджена простенькою переставною ширмою. Бабуся, спинаючись на пальці, заглянула за перегородку, всміхнулася і відставила ширмочку в бік. На невисокому дерев'яному ліжку, згорнувшись клубочком, спала дівчина. Розшарівшись, Важко дихаючи і час від часу здригаючись у вісні всім тілом. Білява, зовсім юна, вона була задягнена так, наче тільки оце повернулося з далекої дороги, в чоботях, в теплій зимовій хустці, підперезана ременем. Світле, пишно розпущене волосся, розсипалося їй по плечах шовковистими володками. Видите? Знову одягнулась, говорила бабуся, погладжуючи рукою випукле високе чоло дівчини. Отак буває. Тільки-но вийду на обійстя. Повернусь, то вона вже в одязі. Мов би, має зараз десь мандрувати. Далеко ти зібралася, душко, І вночі отак прокинеться, схопиться, і все на себе, на себе. Одягнеться, як до війська, Потім падає і спить. Єзус Марія, як їй чоло палає. Давно занедужила, запитав Гайда, соромлячись підійти ближче до ліжка. О, то ще в зимі, співучо і майже з гордістю говорила бабуся. Видите, ноги і вісні їй смичуться, начебто вони самі кудись ідуть, ідуть, ідуть. Юлічка моя всі татри сходила з нашими партизанами. А як застудилася в горах, то її лікували добрі пани в Братіславі. Потім вони тайно привезли Юлічку сюди. Оце стало одужувати. Та хуртовини і бурани досі вважаються. Обличчя дівчини пашило жаром. Шарке, напружене. Воно, що митті, нервово мінилося, набирало ще раз іншого настрою. Тонко вигнуті брови то густо хмурилися, то лагідно розбігались, надаючи одразу всьому обличчю виразу спокою, задоволення і сердечності. Бабуся витерла стілець, який без того був чистий, і подала його сагайді. Юрічка вельми хотіла вас бачити», — говорила вона таким тоном, — Немов Юлічка особисто знала Сагайду і саме його хотіла бачити. «Закличте, та закличте, мамцю руського вояка, хай виджу!» Біля самого ліжка на тумбаці стояв маленький кошик із свіжими синіми квітами, схожими на проліски. Сагайда зупинився на них поглядом, задумався. Власне дитинство майнуло йому синім крилатим майвом, Залопоціло босоніж в заміські гаї. Бабуся перехопила той погляд, взяла кошик на руки, як вазу. «Маєте на руському ці квіти?» «Як то севола по-руськи?» Примітка. «Як то севола, як то зветься?» «Пруліски». «Пруліски?» «По-словацьки небовий ключ». То є найраніша, перша квітка нашої весни. Юлічка кохається в тих квітах. Мамо, ходіть на до лісу. Маєте дістати мені небовий ключ. О, доню, там ще сніги лежать. Мамко, Любко, вже сонце за вікном високе. Вже проріз небовий ключ. Принесіть, хай здорова буду. Нині щодня її ношу. Тихо сміється мати. Хай видить. Хай радіє, хай здоров'ям буде красна. Раптом дівчина, стріпнувшись, починає голосно говорити у вісні. Віола, Віола! Енергійно кличе вона когось. Де ти? я не виджу тебе, Віоло. О, яка сніговиця, який вітер студенний. Мати дивиться на Юлічку спокійно. Вона вже видно звикла до цього. Віола... Це їй посестра з банської бистриці, пояснює мати Сагайді, коли Юлічка замовкає. Вони разом були у високих татрах, в одному загоні Яна Пепи. Ви чули про Яна Пепу? Ні, не чув, зізнався щиро Сагайда, трохи ніяковіючи, що не чув про цього Пепу. О, та же він був славним комуністом, народним посланцем республіки. Примітка. Народний посланець республіки депутат парламенту. Окупанти давали сто тисяч корун за голову пепи. Його ймення гриміло в наших горах. Гейбе весняний грім. А про пана Стьопу чували? Про якого Стьопу? Про Стьопу з Руська. О, його, либонь, вся Словаччина знає. То був славний легінь. Як вирвався з німецької концентрації та з'явився торік у Крушногорді, то всі гардисти вже не мали собі спокійного сну. Пана Стьопу, наші партизани, найменували поміж себе старшим, хоча літами він був, кажуть, юнак-юнаком. Але ж дався його загін німцям та гардистам. Мости летіли на воздух, машини разом з окупантами гуркотіли в провалля, а невловимий був, як блискавиця в горах. О, коби я могла, коби я була моцна, знову марила Юлечка. І раптом вона ручко підхопилась, сіла, спустивши ноги з ліжка. Мати кинулась до неї. Дівчина дивилася в стіну нерухомим, знетямленим поглядом. Юлечко, мати взяла її за плечі, пригорнула до себе. Ти хотіла мати гостя? Кухайно.